Дядько обережно помацав ззаду подушку, став на карачки, та не дрейв, підбадьорив його Наркоша. Це справжній парашут, американський. А ось тобі, до речі, й мікрофон. Він тицнув шизику мікрофоннику банан. Уперед. І відбулось диво. Мужик піднявся і зістрибнув з ліжка. Га-га, га, -га, -га" іржав очкастик, стрибнув. Ми його вилікували, ми його вилікували. Але вилікуваний чомусь заліз під ліжко і загарчав від тіля. Ні, підлий мерзотнику. Ти мене так просто не візьмеш, я буду відстрілюватися. Початок дев'яностих років Розділ перший Загадковий Рудольф Карлович Рудольф Карлович Лещинський – сухий, жилавий дідоган, бадьоро збіг східцями ганку скромного одноповерхового будинку і квапливо попрямував по доріжці, вимощені кремового кольору плиткою. Металеву хвіртку перед ним заощадливо прочинив вузького кайпан середніх літ. Рудольф Карлович прошмигнув повз нього і поспішив відкрити дверцята елегантного Вольво. Сам пружно кинув тіло всередину салону на заднє сидіння. Він не любив догідливості, але що поробиш? Ван і Лін опікувались ним як дитиною. При цьому на їхніх непроникних обличчях не прочитувалось підлабузництво і не завжди заспокоювало. Ось вони спритно вскочили слідом за Рудольфом Карловичем. Абсолютно схожі один на одного вузькоокі, бритоголові, молодці. Ван розташувався поруч з водієм. Лін позаду, біля старого. Між ними опинилась вівчарка з ласкавою кличкою «Мальва», котра вже була в машині. Водій Сереги, негаючи часу, рушив. Незабаром з'ясували, що їх супроводжують два автомобілі. Спереду і ззаду. Чорні блискучі форди. Рудольф Карлович, здавалося, миттєво задрімав. Але в голові його гарячково нортували думки. «Невже моя імперія розвалюється?» – розмірковував бос. «Убито Вольського. Зурік дурня клеїть». Стверджує, ніби на його дачу був напад, і невідомо викрали гашиш. Втім, у нього раптово померла дружина, діагноз отруєння. А Гейченко зник у Туреччині. Власов капризує і хімічить. Почався якийсь незрозумілий рух, шумування. Налагоджений механізм став давати збої. Всі ці соратнички не люблять один одного. Цілком природна річ. Але в розумних межах. Усі вони пішаки в моїй грі. Одначе, здається, нитка гри вислизає з рук. У чому тут справа? Через півгодини автомобіль Рудольфа Карловича зупинився біля непримітного будинку на тихій вуличці. Над непоказними дверима висіла скромна вивіска, хімчистка. Пройшовши довгим коридором, Карфович, Рудольф Карлович зупинився перед металевими дверима з табличкою «Бухгалтерія». У приміщенні працювало четверо чоловіків. Ніхто з них навіть не повернув голови на звук. Усі зосереджено чаклували біля комп'ютерів, не звертаючи ніякої уваги на Рудольфа Карловича. Що значить вишколеність? Лещинський з незворушним виразом обличчя прийшов повз них до наступної кімнати – Позначений чорними літерами, каса. Зі спини він дуже скидався на підлітка, джинси, светр, кросівки, щоправда, сутули й надміру. Усміхнений огрядний чоловік із вусиками, аля Чарлі Чаплін привітно зустрів дорогого гостя. Ще пак. Шеф ушанував. Взагалі-то Рудольф Карлович не часто сюди навідувався. Навіщо зайве раз світитися? Але цього разу він вирішив убити двох зайців. Добряче потягло на природу, захотілося подихати сосновим лісом і помилуватись річкою, от і заїхав заодно. Під вивізкою хімчистки розташувався справжнісінький розвідцентр, який збирав і обробляв найрізноманітнішу інформацію, що дозволяла загадковому Рудольфу Карловичу Лещинському на прізвисько американець тримати руку на пульсі життя. Буквально за кілька хвилин цісувалась смерть Вольського немає поки що пояснення. Жодне з кримінальних угруповань не приклало до цього руку. Та й насквок на Зуріка виглядає щонайменше дивно. «Можливо, це Власов?» – запитав Родольф Карлович. Він останнім часом зовсім розперезався. Почувається князьком, а з Вольським у нього було тертя. Лещинський, поблажливо, усміхаючись, яхидно подумав. «У всіх повинно бути поміж собою тертя, з димом, з іскрами, але без вогню. Так легше буде...» третейським судеєм і регулювати процес, суть якого зводиться до того, щоб особисто у Рудольфа Карловича не було жодних проблем. Насамперед фінансових. З певного часу він був начебто поза справами, в тіні, і цей імідж акуратно культивував. Але щойно виникала необхідність натискав на незрімі важелі. Перевірено, впевнено, промовив товстун-оптиміст Бернацький. Власов тут ні до чого, наштовхнувшись на погляд Патрона, завідувач хімчисткою, заклопотано насупався. «А знаєш, – несподівано підморгнув Рудольф Карлович, – коли ти усміхаєшся, то схожий на Чапліна, а коли насуплений – на Гітлера». Хіба, – здивувався чаревань, імпульсивно потер пальцем вусики. «А тож, коли тобі є що сказати мені, ти схожий на великого коміка, коли нема – на великого трагіка. Не забув, що сталося з Гітлером?» «Ні». «Так от, любий, друже, рий землю!» щоб потішити мене інформацією. Зловісний тон Лещинського явно зіпсував настрій начальникові розвідки. «Значить, не власов, кажеш? Тоді хто?» Задумливо гнув своє Рудольф Карлович. «Я не в тому віці, щоб вірити у випадковості. Запроси Волохіна». Волохін був не лише класним аналітиком, який зводив усі оперативні дані воєдину, а й астрологом. Розділ другий. Офіцери-месники. Коли Олексій і Віктор удерлися на дачу до Зуріка, то заходились шукати валюту і коштовності. Несподівано натрапили на чималий пакет із гашишем. «Ти розумієш?» – багатозначно промовив Віктор. З гашишем йому не доводилось стикатись. Наприкінці афганської кампанії кілька разів відбирав цю погань у підлеглих солдатів. «Швидше!» – поквапив Олексій. «Гайнули на кухню». Олексій відкрив холодильник, де, крім харчів, зберігалося кілька пляшок французького коньяку. Це явно був улюблений коньяк господаря дачі. Дві пляшки одразу ж були реквізовані –